Отворили двері і аж відскочили з переляку. На землі лежав півживий чоловік, цілий покривавлений, босі ноги так цубко зв'язані, що мотуз аж уївся в тіло. «Хто його так справив?» – питає жандарм. Асесор розвів руки та й каже. «Я тут не був, не знаю. А кого ж ви на варті поставили?» «Та кого?» «Людей. Не знаю, котрі тут були. Ви будете відповідати за цього чоловіка?» Я. Або я тут був, чи що? Мені пан префект казав відправити його до криміналу. Я пішов з ефірою та на снідання. А що ж мені до того, що за той час тут діалося? Я відповідав би, якби злодій утік. Не було що більше говорити. Жандарм торкнув шумило ногою, але той лиш застогнав тяженько. На наказ жандарма розв'язали йому ноги і стали зливати його водою. Жандарм подав йому горілки. Шумило зачав... Йойкати і стогнати. «А то тобі, небоже, дали почесне, попам'ятаєш?» – каже жандарм. «Ах, паноньку, сам Бог вас надніс, бо були б душу з мене вигнали», – простогнав шумило. а Асесор з поліцаєм стояли коло печі та посміхалися. Е, що то, прошу, пана, така бійка? Подряпали трохи, тут не так б'ють таких псубратів. От у конюшках». Так збили одного, що ребра йому поламали, а в Кориличах три дні били, а в Керманові то таки на смерть забили такого собаку-конокрада. «Що то така бійка? То ви таке похваляєте?» – підхопив жандарм. «А що я маю хвалити або ганити? Мені що до того? Я не бив, ви були та й годі. Не займай чужого, то й тебе ніхто не зачепить». Жандарм нахилився до шумила. «Хто тебе бив?» «Всі!» Всі били, хто був. Хто був, то бив. А знаєш їх? Ні, а цей бив, питає жандарм, показуючи на асесора. Та певно, що бив, бо всі били. Не бреши злодію, бо тепер виб'ю, крикнув асесор. Пан префект посвідчить, що як ми виходили, то злодій був іще цілий. Значить, вибили та й пропало. Гого, -го, розумна шляхта, каже жандарм. «Ходіть, пані Шандар», – каже асесор. «Зараз, тільки спишу дещо». Асесор подав жандармові готове письмо з урядовою початкою. «Там є і свідки записані, і все готове». «Коли так, то вам уже не треба їхати», – сказав жандарм. «Слава Богу», – утішився асесор. «Нині день робочий». Жандарм не довіряв злодієві і наложив йому ланцюжки на руки. Асесори поліцай помогли висадити його на фіру. Надійшов і Янкель. Він також не знав, що тут діалося. Змилувався над Шумилом і дав йому порцію горілки та шматок хліба. Жандарм сів коло Шумила, а шляхтич затяв коні. Асесори поліцай вернули ще до корчми. «А де там ті?» «Валькирії вікно відчинене», – каже жит. «А то гарно справилися», – похвалив поліцай. «Ну?» А від чого ж вони шляхта? – додав жит. Якби то були хлопи зробили, всіх би їх жандарм половив на гарячому вчинку. Розділ восьмий Коли Шевко довідався, в якій небезпеці були його найліпші коні, і хто їх урятував, не міг нахвалитися Дмитром. Я все своє кажу, що в ньому чиста шляхецька кров. В нагороду за це дістав Дмитро гарні пасовані чоботи, і суконну капоту. Дмитрові зовсім не шкодило, що капота не на нього була шита, коли сукно було тонке і добре. Від цієї пори став Дмитро повіреним і правою рукою Шевка, а поле костихи було насамперед оброблене і засіяне. Шевко хотів випробувати вірність Дмитра на всі боки. Він підкидав йому на стежку дрібні гроші, підглядав уночі, чи не косить, чого мамі, але Дмитро не піддавався якій-небудь спокусі. Гроші віддавав точно, а вночі кроку не ступив з обістя, не сказавши Вуйкові, куди йде. Він перестав ходити на всі забави з ровесниками, а був пильний і не всепущий, як мурашок. Притім, був веселий, бо бачив, що план його вдається. Він бачив, що прихильність Вуйка до нього росла з кожним днем. Про його задушевні плани ніхто не знав, крім Костихи. А вона не зрадила б сина, хоч би її вогнем пекли. «Чому ти, Дмитруню, не йдеш трохи забавитися? Маєш чорну капоту, нові чоботи?» Е, «Буду бавитися, як буде начим. А тепер сиди в хаті, не рипайся!»